25 de zile beneficiezi de garanție, depanare la locul evenimentului, tractarea mașinii și transportul pasagerilor. Bosch Car Service. Pentru mașina ta. Duse. <coughs> Durere în gât. Pentru aceste două simptome frecvente ale răcelii, o singură soluție. Siropul Herbal Sept Duo. Herbal Sept Duo este recomandat și pentru copii. Herbal Sept. Două dintr-o lovitură împotriva răcelii. Sute de oameni își pierd anual viața în locuințele lor în incendii sau intoxicații cu monoxid de carbon din cauza coșurilor de fum înfundate sau improvizate. Odată cu venirea frigului, fiecare coș de fum din locuința ta trebuie să fie verificat și curățat. Apelează la specialiști pentru lucrurile care țin de viață și de moarte. Nu îți asuma niciun risc. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul EON România și del Gaz Grid. Europa FM a fost ora 18. Manuela Nicolescu și Filip San David vă prezintă jurnalul de seară Europa FM. Bine ați venit! Bine v-am găsit Ludovic Orban, premier desemnat. Președintele Iohannis le cere tuturor partidelor să pună capăt crizei politice cât mai curând. Domnul Orban anunță că refacerea echilib echilibrelor din economie și restructurarea instituțiilor de stat sunt prioritățile sale. PSD așteaptă ca PNL să dovedească în Parlament că are majoritatea care să-i permită să guverneze și a murit la 90 de ani Tamara Buciuceanu-Botez, una dintre cele mai populare actrițe din România. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte minime, între 4 și 14 grade mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor fi condiții de brumă. Mai ridicate, în de vest. Mâine, în primele ore, va fi ceață în sudul și estul țării, astfel că aici valorile termice vor fi cele specifice perioadei. În rest, vremea se menține mai mult caldă, temperaturile maxime vor fi între 17 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în banat. În București, mâine o maximă în jur de 21 de grade. Ascultați Jurnalul de seară Europa FM. Liderul PNL, Ludovic Orban, este premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis după căderea guvernului Dăncilă. Șeful statului a anunțat și ce așteptări are de la viitorul guvern, un guvern de tranziție, după cum a subliniat Klaus Iohannis. Am decis să desemnez următorul prim al României în persoana domnului Ludovic Orban. Cred că trebuie instalat urgent noul guvern pentru a putea îndeplini Câteva sarcini care sunt în așteptare. Organizarea alegerilor prezidențiale, elaborarea proiectului de buget pentru anul 2020, închiderea bugetului pe anul 2019. Sunt convins că se vor strădui să pună pe picioare o guvernare de tranziție de succes. Prezent la Cotroceni, Ludovic Orban a spus care vor fi prioritățile guvernului său. Sunt onorat să-mi asum această responsabilitate și garantez că voi pune toată experiența, toate cunoștințele, toată energia în slujba servirii interesului public. Principalele priorități ale Guvernului, refacerea echilibrelor macroeconomice și corectarea măsurilor economice care au lovit mediul de afaceri și care au afectat milioane de angajați din mediul privat, restructurarea ampla aparatului guvernamental și, de asemenea, digitalizarea administrației pentru a crește calitatea serviciilor către cetățeni. Premierul desemnat a vorbit și despre consultările care vor urma în perioada care vine cu reprezentanții celorlalte partide care au susținut moțiunea de cenzură. Am încredere în toți partenerii care au fost alături de noi în atingerea obiectivului major de a pune punct guvernării PSD și sunt convins că vom găsi discernământ Deschidere și interes pentru servirea cetățeanului în toate discuțiile pe care le vom purta ulterior, pentru că orice zi în întârzierea investirii acestui guvern înseamnă menținerea PSD-ului la putere. Potrivit Constituției, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a forma guvernul și a cere votul de încredere din partea Parlamentului. Din partea PSD, președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu a spus că așteaptă ca partidele care au provocat căderea cabinetului Dăncilă să arate că au majoritatea în Parlament. Sub nicio formă PSD-ul nu votează un guvern al actualei puteri. Dacă va exista vorum, vor participa și parlamentarii PSD. Nu va exista vorum, înseamnă că nu există o majoritate. Vorumul este dat de același număr de 233 de parlamentari care au trecut și moțiunea de cenzură. Minimum. În cazul în care va exista acest vorum, dar totuși guvernul nu va obține cele 233 de voturi. Înțelegem că liberalii intenționează să vină cu exact aceeași formulă de premier și de guvern? Facem, facem supoziții, Momentan, avem nu, un premier desemnat. Ce va, ce va face psd și Va menține poziția Eu vă spun, ce va, vă face, face eu vă spun ce va face PSD-ul în acest moment. PSD-ul nu votează un guvern propus de Partidul Național Liberal, am înțeles, în jurul dinșilor se coagulează acest nou guvern. și au o majoritate și au demonstrat-o la moțiunea de cenzură. Așteptăm să o demonstreze și la investitură. Într-un interviu la Europa FM, prin vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a spus că PNL își asumă să nu fie votat de Parlament de două ori cu prețul rămânerii cabinetului Dancila în funcție până la începutul anului viitor. În cazul în care cabinetul nu va obține necesită 233 de voturi pentru a valida cabinetul, atunci ne vom prezenta cu același premier și cu același cabinet din nou. Îi invităm pe domnii care nu doresc astăzi și doresc tot felul de negocieri cu noi să cedăm la principii și la cerințele electoratului, să nu voteze nici a doua oară, pentru că noi ne condină anticipatele. Vă asigur, dacă nu ne votează prima dată, ne vor vota a doua oare. În cazul în care nu se întâmplă asta, în 60 de zile de la fădurea Guvernului Rădâncini, adică pe 10 decembrie, vom, uh, vom începe campania electorală și vom avea anticipate. Nu vom ceda. Rares Bogdana a adăugat că liberalii nu se pot baza în momentul de față decât pe propriile voturi, eventualele negocieri cu liderii altor partide nu, nu vor avea ca rezultate renunțarea la obiectivele anunțate de PNL. Nu vom abdica de dragul nimănui de la principii și de la cerințele electoratului. Electoratul ne-a cerut niște chestiuni extrem de clare care țin și de Sfântul specială și de Ordonantul 114. Este un plan convenit cu liderii Partidului. În momentul acesta, voturile garantate pe care le avem pentru un guvern Ludovic Orban sunt voturile Partidului Național Liberal, adică celor 97 de senatori și deputați. UDMR nu a stabilit deocamdată dacă va susține sau nu noul guvern. Președintele Uniunii, Kelemen Honori a spus președintelui Iohannis că așteaptă să vadă mai întâi componența noului cabinet, dar și proiectele din programul de guvernare. Nu dăm un cec în alb nimănui, așteptăm programul de guvernare pentru un an de zile, măsurile care vor fi propuse pentru această perioadă și în funcție de conținut vom lua o decizie, da sau ba, vom vota sau nu vom vota un guvern. Suntem tare curioși cine vor fi membrii în acest cabinet. Eu am spus că din punctul nostru de vedere în această perioadă ar trebui să evităm ordonanțele de urgență, guvernul care va fi investit în domeniile justiție, sistemul electoral și administrația centrale și locale. De asemenea, UDMR a anunțat că nu este de acord cu alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Tocmai una dintre condițiile puse de USre pentru a vota noul guvern. Deputatul Stelian Ion insistă ca guvernul de tranziție să modifice legislația electorală. Alegerea primarilor în două tururi. Noi spunem că acum rapid trebuie adoptată această lege, o avem în Parlament. Dacă ar exista o majoritate pentru susținerea guvernului, cu siguranță ar exista aceeași majoritate pentru alegerea parlamentarilor în două tururi. Există și posibilitatea asumării răspunderii unui viitor guvern pe acest pachet, astfel încât înainte de sfârșitul anului, modificările acestea legislative să fie efective și să fie publicate în monitorul oficial. Într-o ediție specială a știrilor Europa FM, după anunțul făcut azi de Claus Iohannis, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus că guvernul Orban va avea o viață mai grea decât acelui condus în 2016 de Dacian Cioloș. Această moțiune de cenzură a fost un scop în sine și a fost prezentată ca atare și acum de către președintele Iohannis, care, neavând ce să ne spună, l-a anunțat și are sprijin în Parlament, are guvern, cum îl trece, se putea face altfel Cristian Tudor Popescu? Sau pur și simplu n-aveau de ales decât dintre două rele? A păstra guvernul dăncilă neatins sau al da jos fără să aibă alternativă? După părerea mea, dacă făceau socotele înainte și rezulta că n-au cum, că este imposibil să uh, fie susținut acest guvern, și e destul de limpede, înțeleg că uh, fără pro-România, fără UDMR, nici nu încape discuție să treacă acest guvern. Bun. O să mai fie încă o dată propus domnul Orban, da? Așa a zis domnul Rareș Bogdan. Bun. Și atunci, probabil că, probabil că va fi votat ca să nu se intre în alegere anticipate pentru că... De frică. De frică sunt toate partidele și, de fapt, fiecare parlamentar luat separat. Și atunci, probabil că guvernul Orban va intra în funcțiune, dar va intra în funcțiune într-o situație fragilă aici Decepția cea mai mare pentru mine este USR Plus, care se încăpățânează să nu intre la guvernare. Dar USR. și dacă ar intra la guvernare USR alături de PNL, tot un guvern minoritar ar avea Cristian Tudor I- E adevărat, e adevărat, dar e altceva. Nu mai sunt doar liberale acolo. Nu mai e un guvern monocolor. Guvernul monocolor e ținta cea mai... e ținta vacă numărul șapte. O să-i fie mai rău decât guvernului tehnocrat. Guvernului Orban. Ascultați jurnalul de seară Europa FM Actrița Tamara Bucucianu Boteza A murit în această după amiază La spitalul Elias din București În vârstă de 90 de ani Fusese internată din cauza unor probleme cardiace La începutul lunii Iar în ultimele zile starea sa de sănătate se agravase Liliana Nicolae Se mă vadă în mariolița Și cu mine fredona Doamna comediei românești, așa îi se spunea mare Buțuceanu Botez, născută la Tighina, în Republica Moldova, în 1929. A debutat ca actriță de film în Titanic Vals, în 1964, unde a jucat alături de Grigore Vasiliu Birlic. Au urmat Toate pânzele sus, Tufă de Veneția, Alo Aterizează Străbunica, de cetra Clopotele Mitică, Primăvara Bobocilor și multe alte filme. Peste 25. Ce faceți aici, Pâișorilor? Curăjitorii în timpul orilor. Însă, poate cel mai popular rol este cel al profesoarei de matematică Isoscel din filmele Liceenii și Declarație de Dragoste. Ce ai acolo, Pâișorilor? <laughs> Broște-te, broște! <broștită. laughs> ce, ce, ce caută el la ora de matematică? A fost aplaudată îndelung pe scenele Marilor Teatre din București și din țară. A fost memorabilă în rolul cu Ana Chirița, ca să dăm doar un exemplu. Baroana Chirița Băzoi? care pleacă peste granițe în staturile Europei. Pentru mine, acum, lucrul cel mai important în viață este să mai pot juca. Declara recent actrița într-un interviu la televiziunea Națională. Am promis atâta timp cât pot să mai gândesc și cât știu că pot păși bine în scenă, mai joc. Tamara Bucuceanu a făcut și o carieră impresionantă în televiziune, memorabile fiind cupletele sale din programele de Revelion. Am jucat apoi sub râita care se numea Luceta În doi... Anul trecut, Tamara Bucuceanu-Botez a marcat 65 de ani de carieră. Ai în și într-o piesă de goldoni. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Peste 30.000 de copii însoțiți de profesori sau antrenori sunt așteptați în această seară pe Arena Națională la meciul de fotbal România-Norvegia din preliminariile campionatului european. E un record de public format din copii. Între altele, din Focșani a plecat spre București o galerie de 1.500 de copii. Aștept de ceva timp. Am ajuns cu Domnul să jucăm să vreau chestia asta. De când am știut că o să jucăm, o să mergem acolo, am fost nerăbdător. Am așteptat în continuu chestia asta. Cum crezi că o să fie diseară? Distractiv și foarte amețitor. O să țip și o să, o să fie emoția aia. Hai la București și facem galerie la România cu Norvegia. De când aștepți momentul ăsta? De când ne a zis domnul de la fotbal. Cum ai reacționat când ai auzit? Era să le pe Era nebunia. Să se făbă românia la Bravo! Bate România? Da, 2-0. La România! România! România! România! Despre partida propriu zisă la știrile din sport. Bun găsit, Tudor Ciurescu. Găsiți selecționata lui Cosmin contra începe cursa decisivă pentru campionatul european ce va fi organizat anul viitor, inclusiv la București. Amintim, după duelul împotriva norvegienilor, România mai are de jucat cu Suedia și Spania, care conduc în acest moment grupa ibericii pe primul loc și se vor înfrunta în această seară. La un punct în urma suedezilor și cu 3 puncte avans față de Norvegia, tricolorii trebuie să nu piardă pentru a păstra șanse de calificare. Meciul în care România va fi susținută pe arena națională de circa 30.000 de copii va începe la ora 21.45. Echipa probabilă este cu Tătărușanu în poartă, Benzar, Nedelcearu, Rus și Bancu, Fundaj, Răzvan Marin și Bordeanu cei doi închizători, iar în ofensivă Pușcaș, susținut de Deac, Stanciu și Mitriță. Președintele Federației Bulgare de Fotbal, Boris Mihailov, și-a dat demisia în urma incidentelor rasiste de la partida cu Anglia din preliminariile Euro 2020. Meciul de la Sofia, câștigat de englez cu 6-0, a fost marcat de scandările rasiste a căror țintă au fost jucătorii de culoare ai oaspeților. Federația engleză a solicitat o anchetă urgentă din partea UEFA, iar arbitrul Croat Ivan Bebek a fost criticat că nu a trimis cele două echipe la vestiare, așa cum prevede regulamentul în astfel de situații. După incidentele de ieri, premierul bulgar, Boico Borisov, viacerului Mihailov, să demisioneze iar în Anglia omologul său Boris Johnson a condamnat de asemenea incidentele rasiste de la Sofia. Simona Halep confirmă participarea la turneul campioanelor de la Shenzhen. Ea anunță că va ajunge săptămâna viitoare în China și speră să fie 100% aptă pentru finala sezonului, programată în perioada 27 octombrie-3 noiembrie. Simona este deocamdată în țară și se recuperează după problemele medicale cu care s-a confruntat recent în sezonul asiatic la Wuhan și Beijing. Ea a vorbit și despre ce își propune pentru anul viitor când va relua colaborarea cu Darren Cahill și a spus că principalul ei obiectiv în 2020 va fi cucerirea unei medalii la Jocurile Olimpice. Halep vrea să. Joace toate probele la Tokyo, inclusiv dublu mixt, și a dezvăluit că la dublu feminin intenționează să joace alături de Irina Begu. Rămânem la tenis, Sorana Cârstea s-a calificat în optimile turneului WTA de la Luxemburg. Românca aflată pe locul 76 mondial a trecut în runda inaugurală de jucătoarea franceză Polin Parmentiescor 6-3, 6-4. Cârstea va juca în continuare cu câștigătoarea partidei dintre a doua favorită, Iulia Gheorghes și japoneza Misaki 2. Și Marius Copil a ajuns în optimii la Antwerp după o victorie 6-4, 7-6 cu argentinianul Federico Delbonis, jucător mai bine cotat. Punem punct aici, jurnalului de seară imediat începe piața victoriei astăzi cu Tudor Moșat. Bun găsit tuturor! Vine vicepreședintele USR, Vlad Alexandrescu, astăzi în Piața Victoriei. Să discutăm despre condițiile puse de USR ca să susțină un guvern liberal de tranziție. Am văzut deja premierul desemnat, dar USR tot insistă că își dorește, de fapt, alegeri anticipate. Insistă că își dorește ca viitorul guvern de tranziție să promoveze, să lucreze la anumite teme, pentru care e clar din start că probabil nu se va întruni sprijin parlamentar sau că unele dintre ele chiar nu țin de resortul guvernului și că va fi foarte greu ca o guvernare să poată să le promoveze în afara Parlamentului. Par o grămadă de condiții și o grămadă de pretexte în acest moment pentru a nu-și asuma niciun fel această guvernare. O să primim toate explicațiile, cum ziceam, de la senatorul Vlad Alexandrescu în câteva momente aici în piața Victoriei. Ai bucurii plus economii acum la Flanco este săptămâna LG cu 15% extra reducere la electrocasnicele mari și televizoare. În plus ai credit în rate fixe. Flanco împlinim 25 de ani. Vino stațiile Petrom, plătește cu cardul tău Mastercard și poți câștiga un spectacol privat cu Gașca Surli. Află mai multe în stații și pe www.mastercard.ro/petrom.